Довго з наказу поміщикового знущалися челядники із зв'язаного по руках і ногах нещасливого дворака. А далі наказав пан узяти його на цеп і тримати на цепу вночі, удень же під доглядом посіпак панських пускати на роботу. Так минуло тижнів три. Наказав старий пан привезти одного ранку Сургакова. На Ганкові, розвалившись у кріслі, сидів старий майор, чекаючи на непокірного кріпака. Привели до Ганков Сургакола. Вклонився він низько панові, а той, уважно оглянувши з голови до ніг кріпака, запитав. «Що ж? І далі бунтувати будеш? Чи вже порозумнішав?» Схилив ще нижче голову Сургаков і нічого не промовив. «Так слухай, но...» Останній раз тебе милую, а будеш ще до бунтів підбивати. На все життя на цеп візьму, запорю, замучу. Спустили з цепу Сургакова. Наче трохи тихший став він. Мовчазний, суворий. Минуло кілька тижнів. І знову один із панських посіпак доніс, що в хаті, де живе Сургаков, збирається челядь якісь розмови провадить, а про що, довідатися не можна, бо дуже таємно провадять справу. Наказав пан притягти одного з кріпаків, що бував у Сургакова вночі. Привели панські посіпаки бідолагу. Сів пан на ганку, запалив люльку, а внизу коло ганку простягли панські кати кріпака. І почалася кара. Це був звичай у старого Івана Степановича Переверзіва. Карати Кріпака доти різками, доки встигне одну або дві люльки викурити. Стогнучи, плачучи, признався Кріпак, що зібрався їх цілий гурт на чолі Сургаковим ближчої середи до перекопу податись. Волі собі шукати. Розлютувався пан. Розсердився до безкраю. Наказав знову схопити Сургакова, знову покарати його різками і посадити на цеп. Тепер уже ні вдень, ні вночі не спускали бунтівливого кріпака з цепу. Приносили йому їсти на день півфунта хліба черствого та кухоль води. Так минуло сім день. Одного разу прийшов пан подивитися на неслух'яного свого раба. Може ж таки, його суворі кари втихомирили. Може, з вовка тихеньку овечку зробили? Та як тільки ввійшов пан до хатини, де прикутий до печі на цепу сидів Сургаков, як не дав той промовити панові слова, закричав на всю хатину. «Що ви мене держите тут? Я знаю важливе, государеве діло!» Розсердився дуже пан але нічого не лишилося більше, як скутого у кайдани відіслати неслух'яного кріпака до обоянського земського справника. 7 квітня 1797 року допитали вперше Сургакова і розказав він важливу справу, що її хотів тепер вивести на світ. Було це ще навесні цього року, саме тоді як ото вперше спустили з цепу Сургакова. 16 березня, після служби в церкві, прийшов до Соргакова в гості отставний козак Павло Федорович Панченко. Був це старий дід, вісьмидесяти років. Не було в нього ні хатини, ні родини. Жив він у шпиталі при церкві. Любив старий дід погомоніти про все, про те. Через це й вештався по гостях, шукаючи вдячних і невдячних слухачів. Так було й сьогодні. І ось під час недосить жвавої розмови спало, на думку Сургакову, запитати в діда, а скільки в царя Павла дітей є? Тут дід на це відповів непостаречому. Чорти їх знає! Їх до чортової матері розплодилось як чортів. Допитали Сургакова, і того ж дня заарештувала влада і панченка. Та на допиті... Іванченко заявляв, що на запитання Сургакова відповів так, чорт їх знає, а більше нічого, ніяких лихих слів не говорив. Через відповідні інстанції дійшла справа до царя Павла. Наказав цар проводити слідство секретно на місці і закінчити його з крайньою поспішністю. Перша інстанція, що провадила слідство, був Обоянський повітовий суд. Узявся суд до справи дуже пильно, бо ж про суворість і жорстокість царя Павла добре знали, геть чисто по всій Росії. Узяли на допити двох селян, що були при тих словах Панченкових. Обидва свідки заявляли, що чули такі слова лихі, але не доносили по простолюдству. З переляку на допитах дуже плутали обидва свідки, і кінець кінцем обоянський повітовий суд ухвалив і Панченка, і свідків покарати кнутом і заслати вічно на каторжну роботу, вирізавши попереду ніздрі і поставивши на щуках і лобі відповідні штемпельні знаки. Присуд і вся справа пішла на затвердження до першого департаменту Курської палати суду і розправи. Знову в Курську почались допити, зведення вічна віч, і кінець кінцем справа дійшла на розгляд самого Павла. Знову-таки мусили і свідки, і донощик, і обвинувачені під вартою мандрувати до Петербурга, де вже восени в тайній експедиції відбулася ціла низка допитів. Які слід було чекати, опинилися на засланні і свідки, і обвинувачені.